Він Доходила третя, коли він врешті опинився у своєму номері. О дев'ятій ранку його літак вилітав до Нью-Йорка. Сподіваюся, що принаймні один пілот випив менше, ніж я тієї ночі подумав він, миючи зуби у ванні. На відміну від більшості людей, він любив іти під душ з чистими зубами. Він стояв під душем і думав про неї. Яка на смак її шкіра? Як буде звучати його ім'я, коли вона його вимовить? Що вони скажуть один одному в перших словах на литовищі? Як він, вітаючись, повинен обійняти її? Раптом йому здалося, що через шум води він чує телефонний дзвінок. Він закрив кран. Це був телефон. Він пересунув скляні двері душової кабіни і, не витираючись, пішов до спальні. Крістіана, секретарка інституту Мюнхені. Якубе, де ти ходиш уночі? Я вже дві години телефоную до тебе. Чи ти можеш записувати, що я говорю? Окей, можеш. Отож, слухай уважно. Ти сьогодні не летиш до Нью-Йорка. Ти летиш до Філадельфії. Там візьмеш таксі до Прінстона. Це лише 45 хвилин, якщо немає заторів. Професор молекулярної біології в Принстоні чекає на тебе. Електронний квиток на рейс до Філадельфії отримаєш при відправленні пасажирів. Номер квитка я надіслала факсом до реєстратури готелю. Твій літак з Нового Орлеана до Філадельфії вилітає об 11 ранку твого часу. Усі рейси я полагодила тобі так, як ти любиш у дельті. Ти, мабуть, задоволений, маєш 2 години додаткового сну. У Принстоні заінсталюєш їм програму. Пам'ятай, лише демо ніякої повної версії, так як у контракті. Від демо вони повинні бути в такому захопленні, щоб купити в нас повну версію. Заінсталюєш їм це тільки в комп'ютерах клініки. Розкажеш їм гарно, як ти це вмієш. Вони повинні відчути, що їм це дуже потрібно. Я замовлю тобі там у Принстоні номер в Хайят. Це готель, одразу ж поряд з клінікою. Номер резервації також є у Факсі. Якобе, то навіть не думай про те, щоб залишити мене тут, у Мюнхені, і переїхати до Принстона. Я знаю, що у твоїй голові рояться такі думки, що перебратися до Штатів. Але не роби мені цього. Прошу, не залишай мене самою з тими німцями. Він усміхнувся. І хоча це був жарт, він знав, що в ньому є багато правди. Крістіана була абсолютно нетиповою німкенею. Спонтанна, непорядкована, неорганізована, вразлива, запальна. І виявляє свої почуття. Вона завжди докоряла йому, що це вона вчиться від нього німецькості. А він їй говорив, що вона така по розмамлена розмамляна, і час спливає їй крізь пальці. Знав, що він її найбільший приятель. Він зворушив її мисочкою полониць у лютому, квітами на столі 8 березня. Хоча ніхто в Німеччині не святкував Дня жінки. Імейлом у день її іменин. А найбільше тим, що носив важкі пачки з ксерографічним папером для друкарок. Він, професор, носив ксерографічний папір секретарці. Деякі колеги-науковці були обурені таким демонстративним актом брутального ламання структури залежності. Так, він поляк. Поляки завжди мусять щось руйнувати і ламати якісь правила. Мабуть, вони так думали. Крістіана лише на початку відчувала незручність. Згодом раділа дню, коли їй привозили папір для друкарок. Вона дуже любила демонстративно показувати цим німцям, як насправді треба ставитися до жінок. А він? Він, хоча зовсім не прагнув ламання правил, просто інакше не міг. Він намагався у стосунках з Крістіаною не виходити поза рамки приєзні. Він знав, що міг би значно більше, але не хотів. Насамперед тому, що коли він з'явився в інституті, Крістіана мала постійний зв'язок. Вона приваблювала його. Вона була тоді єдиною у Німеччині близькою йому особою. Не раз своїм способом буття реакціями навіть нагадувала йому Наталію. Може, саме тому він не хотів перейти цієї межі. Він не хотів руйнувати чогось і не могти збудувати на цьому місці нічого іншого. Від початку він приймав перебування в Німеччині як щось тимчасове, як таку собі залу очікування по дорозі до мети. Його метою була Америка. Він вважав, що в залі очікування хрістіана підсміювалася з пафосу цього афоризму «Не можна садити дерев». Він був у цій залі очікування вже декілька добрих років. І часом йому здавалося, що Крістіана там, разом з ним, на щось чекає. У першу мить, почувши про цей план із Прінстоном, він хотів протестувати. Однак подумав про ті дві години сну і сказав. «Крісі. Вона любила, коли він писливо називав її саме так. Я тебе не залишу саму з тими німцями. Тепер, коли я навчив тебе пити горілку, як п'ють справжні поляки, мені було б шкода». Я розумію, сьогодні об 11-й я лечу до Філадельфії. Вистав мені на сервер FTR ту документацію для Принстона. У моєму ноутбуці її немає, бо я зовсім не чекав на цю подорож. Ти знайдеш її у комп'ютері у мене на роботі. Він постійно увімкнений. Крісі, як ти вже будеш там, прошу, підлий мої квіти. Не забудеш? Постараєшся не заходити на мою ICQ, коли ти вже будеш у тому комп'ютері. «Те, що там знайдеш, і так написано польською. І прошу тебе, не вчи польською лише заради того». Він засміявся у слухавку. Хоча Крістіана обіцяла йому, що постарається, він знав, що з тих старань нічого не буде. Вона обов'язково перегляне усю історію його кореспонденції на ICQ. Крістіана неймовірно любила знати все про всіх. Завжди її цікавив найбільше він. Він був у найкращому репродуктивному віці, наймолодший професор у їхньому інституті. Цілував жінкам руку, а вона навіть не могла визначити, з якими або з якою він спить. Вона не могла цього визначити, бо він не спав із жодною. Хоча крістіані важко було у це повірити. Не спав уже віддавна. Коли він відклав слухавку, на ліжку, на місці, де він сидів, розмовляючи з крістяною, темніла велика мокра пляма. Ну так, він прибіг до телефону просто з-під душу. Тепер уже був сухий. Він пішов до ванни, щоб вимкнути світло. Повертаючись, помітив, що на підлозі біля дверей лежить аркуш білого паперу. Він нахилився і підняв його. Факс від Крістіани. Він зателефонував до портіє і попросив розбудити його на дві години пізніше. Їдучи таксівкою з готелю на литовищі в Новому Орлеані, він обіцяв собі, що вже ніколи більше не питиме. Голова жахливо тріщала з похмілля. Він навіть не встиг зробити одного ковтка кави, бо проспав. А радіо в таксі погрожувало торнадо над Північною Кароліною. А до Філадельфії завжди летиш над Північною Кароліною. Було гірше, ніж він думав. Турбуленції розпочалися відразу за Новим Орлеаном. Він конвульсійно тримався за поруччя крісла, ніби це могло йому чимось допомогти. А це був лише початок. Після години польоту, коли вони потрапили у вири, що затихли після торнадо над Північною Кароліною, він голосно обіцяв собі абсолютну відмову від алкоголю, аби тільки щасливо приземлитися. А він уже ніколи більше не візьме до рота алкоголю. Йому пригадалися рейси часів навчання у технікумі тоді теж так до болю виривало нутрощі. Він ніколи не забуде сцени, коли Блідий і Зелений, разом з багатьма іншими, яких перевозили через Біскайську затоку, перервав блювання, щоб у тій агонії сміятися з боцмана, який вирещав, перекрикуючи удари хвиль. Моряки знають, що найкраще на таку погоду. Моряки, звичайно, курва, не знають. Найкраще на таку погоду компот з черешні, бо смакує однаково на обидва боки. Нехай моряки це запам'ятають. Окрім того, блювати – це не є єбати. Не треба вміти. Хто це до холєри регає на навітряний? Мабуть, він був такий самий зелений, як тоді на кораблі, оскільки стюардеса щокілька хвилин підходила до нього і питала, чим може йому допомогти. Це використовував його сусід з крісла поруч, величезний техасець у ковбойському капелюсі, якого він не знімав ані на мить. Тоді, коли він умирав, його сусід щоразу, як підгодила стюардеса, замовляв алкоголь, ніби нічого не трапилося, навіть намагався частувати і його. І з жахом і відразу в очах він відмовлявся не міг уявити собі більшої тортури, ніж смак віскі в такій ситуації. Турбуленції тривали до самого кінця, і приземлення було жахливе. Вони вдарили колесами об плиту литовища так сильно що навіть збайдужили й до всього, вже добрий п'яний його сусід запитав, злегка белькочучи, «Ми приземлились, чи нас застрелили?» За воротами на нього чекав водій, якого вислав на литовище університет у Принстоні. Вони їхали понад годину. Ледь опинившись у своєму номері, він одразу ж зателефонував до професора і переніс зустріч на три години. Він поставив будильник, попросив у реєстратурі, щоб його розбудили, і запрограмував це в телевізорі. Звук виставив на максимум. Роздягатися вже не мав сили. Кричі прокидався, але тільки телевізор змусив його піти під душ. У кабінеті професора він був за декілька хвилин до призначеної зустрічі. Добре знав його з попередніх зустрічей і конгресів. Здечавілий, біловолосий, старий. Випускник університету в Цюріху. Що він з гордістю підкреслював, пристрасно покликаючись на Енштейна який також закінчив цей університет. Толерував усе, окрім непунктуальності – паління цигарок і дружин науковців. Саме в такій послідомості. Він завжди розмовляв з ним німецькою, ігноруючи той факт, що його співробітники асистенти нічого з того не розуміли. Під час кожної зустрічі він з'ясовував, чи їхній інститут справді не співпрацює з тими метабіологами у Гарварді, які усе ще не знають, що кити – це савці. Щоразу це, на жаль, відповідало істині. Запевняв його, що вони таки насправді не співпрацюють із Гарвардським університетом. Однак не додавав, що це вже декілька років було їхньою метою. Шефом молекулярної біології у Гарварді, про що він дізнався під час прийому на якомусь із конгресів, була колишня дружина професора Спрінстона. Оскільки середовище науковців – це одне з найбільш пліткарських середовищ взагалі, Йому хтось прошепотів на вухо, що професор і екс були подружжям лише 47 годин. Від 11 ранку в суботу і до 10 ранку в понеділок, оскільки лише о тій годині відкриваються суди в штаті Масачусетс. Нібито рівно 47 годин після шлюбу дружина професора, доктор біологічних наук, випускниця паризької Сорбони, подала позов на розлучення. Він сам ніколи не проводив із професором більше, ніж одну годину але і цього було достатньо, щоб зрозуміти його екс. Презентація в кабінеті професора, звичайно німецькою, тривала понад годину. Близько 17-ї його привезли до комп'ютерного центру клініки університету у Принстоні, де він мав заінсталювати і тестувати демонстраційну версію їхньої програми. Після тригодинної праці, коли вже наближався до завершення, він вийшов з комп'ютерної зали, щоб пошукати автомат, який продає банки з колою. Він мав бути десь тут, неподалік. В американському університеті могло не бути бібліотеки, але мусив бути автомат з колою. Він вийшов у темний коридор з освітленого лампами денного світла комп'ютерного центру: О Боже, як ви мене налякали! Я думала, що це якийсь дух. Виходите так само, як Томмі. Ви мене дуже налякали. Він теж мене постійно лякав. Він повернув голову туди, звідки долинав цей голос. Здалека, у темному коридорі, маячила чорна прибиральниця. Вона нагадувала рабиню з картин Теодора Дейвіса, яка збирає бавовну на плантаціях неподалік Нового органа, Ті ж глибокі півсантиметрові зморшки під очима. Ті ж величезні білі очні яблука, порізані червоними лініями кровоносних судин. Я не хотів вас лякати. Я шукаю автомат з колою. «Хто такий цей Томмі?» Томмі теж постійно шукав колу. «Він працював тут багато років і ніколи не пам'ятав, де той автомат», – відповіла вона. «Сьогодні я безумовно також не запам'ятаю. Чи ви заведете мене до автомата і розкажете по дорозі, хто був Томмі?» «Ви не знаєте, хто такий Томмі?» Томмі працював за чотири коридори звідси. Кожен знав його з крадіжки мозку Енштейна. «Чи ви знаєте Енштейна? того американського єврея зі Швейцарії. Він уважніше приглянувся до неї. Ще ніхто не називав Ейнштейна американським євреєм із Швейцарії. Він не міг визначити її віку. Йому часом хотілося знати, чи негри також не можуть визначати вік білих, бо видаються їм завжди всі однаковими. Вона нагадувала йому Евелін з ресторану в Новому Орлеані. Величезна, прямокутна від плечей до землі. Міцна, з грудьми як подушки, що прикривали цілу грудну клітку від ключиць до живота. Як це вкрав мозок Енштейна? Хто він був, цей Томмі? – допитувався заінтригований. Негритянка відставила відро, з якого виливалася піна, і сіла на лавку біля входу до туалету. Томмі був лікарем, але нікого не лікував, тому його також ніхто не шанував. До того ж, ні з ким уранці не вітався. Ви б віталися з кимось радісно, якби мали два трупи для розтину до сніданку і чотири після. Я його поважала. І Мерелін також. Томі був закоханий у Мерилін. Але тоді тут майже кожен був закоханий у Мерелін. У ті часи жінки і чоловіки ще кохали один одного. Мерилін була лікарем на четвертому поверсі. Я там не прибирала. Мерелін була дуже гарна. Чи я можу б при вас запалити? Вона витягнула пачку з тютюном і почала скручувати цигарку. Звичайно, можете. Чи б могли скрутити одну і для мене? У тому автоматі на коло є й пиво? Він знову забув про обіцянку, дану в літаку. Вона усміхнулася. Пиво? Ні, ніколи. Тут у кампусі легше купити кокаїн, ніж пиво. Хто був Томмі? І хто була Мерилін? Запитав він, сідаючи поряд на лавці. Оскільки вона була така велика, що займала майже всю лавку, він мусив сидіти в притул до неї. Вона подала йому скручену цигарку. Вони сиділи в темному коридорі і палили цигарки. Дві тліючі точки. Було тихо, тільки її низький голос звучав несамовито у тій темряві і при акустиці того коридору. Взагалі-то Мерелін працювала в педіатрії. Діти любили її, бо вона постійно сміялася. Тільки коли якась дитина умирала, в її очах були сльози. Вона завжди плакала в туалеті, щоб діти того не бачили. Томі був патолого-анатомом, Розкроював трупи, щоб знайти в них щось важливе. Завдяки тому, що знаходив, можна було врятувати життя іншим. Хоча він був дуже потрібний. Ніхто, окрім Мерелін, ним не захоплювався. Він, мабуть, якось це відчував. Це було так давно, а я пам'ятаю кожну дрібницю. Ейнштейна привезли перед північю. Він був непритомний. Помер відразу після півночі. Це був понеділок, 18 квітня 1955 року. Я тоді була тут наймолодшою практиканткою. Мені здається, що це було ніби вчора. Я прибирала тоді другий поверх, перший і півницю. Патологія розташована в півниці. Очевидно, Томі знав Ейнштейна і захоплювався ним. Він був для нього недосяжною мудрістю. Кожен у Прінстоні знав Ейнштейна. Хоча б через тих усіх журналістів, які тут ганялися в кампусі за Ейнштейном, як зграя вовків. Коли Томі прийшов на чергування, Ейнштейн уже лежав на столі. Спершу Томі не хотів робити цього розтину. Він прийшов на гору до Мерелін і дуже знервований сказав їй про це. Через кілька хвилин його вдалося переконати, і він повернувся у певницю. Те, що там далі діялося, я знаю в деталях від Мерелін. Думаю, що Томі це зробив для неї, щоб вона захоплювалася і пишалася ним. Усі кажуть, що це неможливо, але я знаю своє. Я бачила, як він дивився на Мерелін. Томі зробив жахливу річ. Спочатку він виконав нормальну аутопсію. І потім раптом на нього найшло це почуття. Цей один єдиний неповторний шанс у його житті. Він узяв пилку, розрізав череп Ейнштейна і витягнув з нього мозок. Розділив його скальпелем на 240 рівних шматків і запакував до двох літрових слоїків з написом «Коста-Сідер» і залив формаліном. Один зі слоїків щільно закрив дерев'яною, а другий – скляною покришкою. Обидва слоїки виніс із пивниці. Вирішив, що нікому їх не віддасть. Порожній череп Ейнштейна напхав газетами, загорненими у фольгу, і закрив так, щоб ніхто нічого не помітив. Чи ви можете собі це уявити? В старі зім'яті газети замість мозку в черепі Ейнштейна. Коли Мерелін мені це розказувала, я не хотіла вірити. Як він міг це зробити? Вона на мить замовкла, важко дихаючи. Вигляд Енштейнового черепа, напханого газетами – був як сцена із страшнющого фільму жахів, яка вражала своєю безглуздістю. Досі Енштейн був для нього як пам'ятник. Квінтесенція розуму. Енштейн без мозку, із напханим паперами черепом, видався раптом незначним і приниженим. Ні, це не був фільм. Цього не вигадав жоден режисер. Він почувався незручно у цьому темному коридорі поверхом вище над певницею де відбувався цей сатанинський ритуал вирізання в мозку Енштейна. Він радів, що ця лавка була така мала, а не гритянка, а велика. Завдяки цьому він міг сидіти, притулившись до неї. На чому я закінчила? А, вже згадала. Томі знав про останню волю Енштейна, котрий бажав собі, щоб його тіло після смерті спалили, а останки розкидали в місті, про яке б знала лише найближча родина. Енштейн не хотів мати ніякої могили. Знаєте що, я скручу собі ще одну. Останнім часом я дуже багато курю. Тут в Америці це недобре. Запала тиша. Вона витягнула з бездонної кишені фартуха пачко з тютюном і вже за мить склеювала слиною цигарку. Освітлі вогню, запальнички, її білі очні яблука здавалися страшенно великими, на тлі чорного, як смола, обличчя. Те, що розповідала ця негритянка, було сенсаційне. Він ані секунди не сумнівався, що вона говорить правду. Колись давно, ще під час навчання, у нього була така фаза в житті, коли він захоплювався Ейнштейном. Це правда, що в нього немає могили. Це якраз дуже пасувало Ейнштейнові. Боги не мають могил. Фактом є також і те, що мозок Ейнштейна не згорів із рештою його тіла, завдяки чому його могли багато разів досліджувати неврологи. Невроанатомічні дослідження підтвердили його винятковість. Усе це він знав віддавна. Зате абсолютно не мав поняття, що за тим криється така неймовірна історія. А тим часом Негритянка продовжувала. Ніхто не радив, ані не дозволяв робити Томмі те, що він зробив. Він вважав, що не потребував мати на це дозволу, бо, як сказав, Енштейн належав усім. Навіть коли усе вийшло наяв. Він не хотів віддати того мозку. Мерлін говорила мені, що Томі це зробив для людей, а не для слави. Він вірив, що маючи найважливіше в Ейнштейні, його мозок вдасться колись відтворити усього Ейнштейна. Він був такий одержимий дивак. Він щодня різав трупи, але, незважаючи на це, був найбільшим романтиком у цьому цілому будинку. Тому Мерлін так його любила. Але ніколи йому не вибачила того, що він зробив Ейнштейнові. Томі через це дуже страждав. Негритянка глибоко затягнулася і замовкла. Загадковий Томі багато в чому мав рацію. Але тоді, 1955 року, ані він, ані ніхто інший не міг знати, що для клонування людини не потрібно нікому виймати мозок з черепа. Цілком вистачає відповідно збережена крабрика крові, волосок або тканина шкіри. Повний генетичний матеріал людини міститься в ядрі кожної окремої клітини. Щодо цього нейрони мозку не відрізняються від інших, прозаїчніших клітин. Ймовірно, Томі просто хотів бути впевнений і саме для певності зберіг у формаліні понад кілограм матеріалу для клонування. Він також знав, що зі всіх клітин найважливішими в Ейнштейна були ті – в мозку. Томі довелося звільнитися з Прінстона, продовжувала свою розповідь Гритянка. Але він так і не віддав тих слоїків з мозком Ейнштейна у формаліні. Через півроку після того, як він звільнився, Мерлін вийшла заміж і переїхала до Канади. Я не знаю, напевно, що сталося з Томмі. Хтось мені казав, що зустрів його нещодавно в якомусь університеті в Канзасі. Цієї миті хтось із шумом відчинив двері наприкінці коридору. Жмут проміння з ліхтаря почав повільно пересуватися по стінах. Це, мабуть, був сторож. Негритянка раптово зірвалася і зникла за дверима туалету. За мить світло ліхтаря дійшло до лавки, на якій сидів Якуб. Сторож став перед ним і посвітив ліхтарем просто очі. «Чи ви знаєте, що куріння тютюну – серйозне правопорушення? Я міг би вас покарати штрафом від тисячі доларів і вище», – сказав голос за світлом ліхтаря. І додав, сміючись. «Але не покараю, оскільки чудово знаю, що курити вас намовила Вірджинія. Тільки її тютюн може так жахливо смердіти». Коли вона вже вийде з туалету, де тепер ховається, ви скажіть їй, що це їй так більше не минеться. Він гучно засміявся і рушив до сходів, що вели до пивниці. Він увесь час мовчав, трохи приголомшений розповідь у Вірджинії, яка довго не виходила зі свого сховку в туалеті. Врешті вона прочинила двері і пошепки запитала. Він уже пішов? Коли він підтвердив, вона енергійним кроком вийшла з туалету і схопила своє відро. Тепер я вже мушу йти. Через 15 хвилин він буде повертатися і зачинить весь будинок. А я сьогодні забула свої ключі. Знаєте що? Ви не тільки ходите так, як Томмі. У вас також подібний голос. Сказала вона, зникаючи за поворотом коридору. Коли її вже не було, він пригадав собі, що вона мала показати йому автомат з колою. Він покликав її. Вона не відповідала. Він зайшов до туалету. Знайшов малий фонтан з питною водою і нахилив голову так, щоб струмінь омив йому обличчя. Якийсь час стояв так схилившись. Замить, не витираючи обличчя, повернувся до комп'ютерного центру. Закінчив інсталяцію програми, підготував короткий опис процедури запускання програми, вислав імейл до професора з інформацією про те, що зробив, і замовив в інтернеті таксі. Він вимкнув комп'ютер і вийшов у коридор. Проходячи по взлавку біля туалету, відчув неспокій. Він не міг викинути з пам'яті картини трупа Айнштейна з відкритим і наповненим газетами черепом. Він кинувся до виходу. Таксі вже чекало. «Завезіть мене кудись, де можна випити пиво», – звалів таксистові. У готелі він опинився близько півночі. Цієї ночі йому снилися Томмі, Вірджинія, загадкова Мерелін, і теорія відносності. Коли наступного дня, їдучи після сніданку готельним лімузином на вокзал, минав кампус, пригадав собі події минулого вечора і вирішив, що дізнається усе можливе про людину, яка врятувала від спалення мозок Енштейна. Він почне уже сьогодні, у Нью-Йорку, де буде за годину. Мабуть, саме стільки часу потрібно його потягу до Пен-Стейшн на Манхеттені. До того ж, він не міг дочекатися, щоб якомога швидше розповісти їй цю історію про мозокенштейна. Відколи знав її, він помітив, що події, почуття і думки набирають справжнього значення лише тоді, коли він поділиться інформацією про них саме з нею. З Наталією було так само. Він не напише їй про це. Розкаже. Саме так сяде перед нею і, дивлячись їй в очі, розкаже. Ще тільки одна ніч і один день. Це швидко мине. Тим більше, що у Нью-Йорку час минає швидко. Очевидно, це не абсолютно правда, лише відносна. Релятивістська та енштейнівська. Він знав про це з часу Нового Орлеана. Такого ж лінивого і повільного, як Техас. Коли у Нью-Йорку новини вже наближалися до прогнозу погоди, у Техасі не встигала ще закінчитись перша реклама, після привітання диктора. Обриси Манхеттену маячили вдалині, коли його потяг заїжджав у тунель над річкою Гузон. Завтра увечері він летить до Парижа, щоб зустрітися з нею. Завтра. Він, по думки, повільно вимовив це слово по буквах. Розважаючи над тим, тішився, як дитина. Вона. Якубику, чи я тобі колись говорила, як я люблю думати про тебе? Напевно, говорила. Але я люблю також думати, що ще не говорила. Сьогодні я багато разів думала про тебе. Я обов'язково повинна щось тобі розказати. Ася, напевно, мене вб'є, бо я їй сказала, що йду лише в номер поправити макіяж – а насправді втекла до того інтернет-кафе на вокзалі метра і пишу до тебе. Ася, відколи ми знаємось, впивала мене вже багато разів. Отож, без сумніву, я якось це переживу. Ти обожнюєш такі історії, волювиш виловлювати здивування, а також зворушення. Я сьогодні була дуже здивована, а також зворушена. Неймовірно. Але спочатку. Цей гарний студент Аліції? Так, на Маргінесі. Аліція, звичайно, вважає, що дуже і остаточно, хай би що це значило, закохана в студента. Колись під час канікул працював для однієї її вдови, французького промисловця, який вивез її з Німеччини і закрив у золотій клітці величезного будинку в південно-західній частині Парижа. Як ти думаєш? Що міг робити гарний студент із Польщі для тоді вже понад 40-річної вразливої вдови, яка має трьох кухарок, масу прибиральниць, двох садівників, водія і ветеринара на побігеньках? Коли Аліція закохана, вона ніколи не ставить таких безлуздих запитань. Вдова запросила студента. Студент запросив Аліцію. Бо що він міг зробити, коли Аліція не відходила ні на крок? А Аліція запросила нас. Вдові було це байдуже, бо їй хотілося через багато років побачити свого студента. Вдова послала під готель два лімузини. Бо зрозуміла, що студент має не трьох приятелів, а кільканадцять приятелів. Хоча студент декламує Аліції вірші французькою, його французька зовсім не найкраща. Принаймні, ця в мові. Водинок, у якому тимчасово перебуває вдова, бо вона сама стверджує, що мешкає на Маврикії, а в Парижі тільки тимчасово перебуває, подібний до Бельведера, тільки більший. Вдова-блодинка із сумними очима, які внаслідок багатьох операцій мають невизначену форму. Вдова має дві недуги – одна з яких просто зворушує Перша – це хворобливе почуття необхідності співжиття зі світом. Вона сама казала, але лише після третьої пляшки вона, що це своєрідна ідея фікс, і то в психіатричному сенсі. У кожному приміщенні, включно зі стайною для коней, вдома має телевізор. Оскільки вона вважає, що у світі діється безліч важливих речей, то вона може бути про них поінформована. Тому встає о п'ятій ранку і дивиться новини на всіх можливих каналах і всіма можливими мовами. Коли ми приїхали, вона теж дивилася якісь новини і удостоїла нас своєю присутністю лише через 30 хвилин. Годова просто хвилюється за світ і хоче докладно знати причину своїх хвилювань. А ще вона вважає, що у світі найбільше страждають звірі. Тому вона має декілька псів, декілька котів, кільканадцять канарків, кілька хом'яків і лише одну чорну в'єтнамську свиню. Свиня справді дуже чорна, така величезна, як відомий усім боксер, який мешкає у США. Тільки гарніша. Коли ми сиділи у великому саду, свиня бігала як шалена – Часом підбігала до вдови і легко піштовхувала її рильцем, яке вдова ніжно цілувала відкритими губами. Незабутні видовищі. В'єтнанська свиня, що бігає як шалена, голосно ковікаючи, ріє доглянуті травники, топче колумби причудових троянд і як дитина до мами підбігає до вдови за своєю порцією ніжності пестощів. Гарного студента свиня добре знала і теж доторкалася до нього своїм вологим рильцем. Аліція відразу й дивилася на ті ніжності в'єтнамської свині і була дуже вражена. Натомість Ася гладила із ніжністю свиню, яка протискалася між нами, а історії вдови про звірів, яких переслідують люди, вона слухала як заповіді, Приходу кращого, особливого для звірів світу. Я бачила по її очах, що якби вона могла, то притулила б вдову до себе. Після кількох таких шалених набігів свиня зникла в будинку вдови і більше не з'являлася. Здавалося, вдова схвильована цим фактом, але змісти вона не рушала. Вдова виявилася винятковою жінкою. Усе, що ми говорили, вона трактувала як новини наступного інформаційного сервісу і реагувала на них природним обуренням, сміхом або співчуттям. Ми випили кілька пляшок бордо, які приносив кухар. Його регулярно підганяли по телефону, який лежав на столику в садку. Коли ми вставали за столу, я була дуже в еротичному настрої. Це через те французьке бордо, яке діє на мене наче афродизіак. Можеш мати які завгодні асоціації. І через факт, що ти завтра вилітаєш із Нью-Йорка до Парижа. В саду зробилося надто холодно. Ми перейшли до резиденції вдови. Аліція неспокійно і роздратовано спостерігала, як студент у саду допомагає вдові вставати з крісла і веде її до резиденції, обхопивши за талію, а вона спиралася на його плече і притрулялась до нього. Коли ми увійшли до величезного салону, перед нами постала жахлива картина. В'єтнамська свиня лежала, розвалившись на білому, без сумніву, зі свинячої шкіри та пчані що стояв біля стіни, яка майже повністю була закрита сіро-чорною аквареллю величезних розмірів. Мармурова підлога салону була вкрита клаптиками газет, занурених частково в колобаннях якоїсь рідини, що смерділи аміаком. Ходячи по підлозі, ми роздавлювали хаотично розсипані коричнево-червоні зерна. Під тапчаном з білої шкіри Стояла відкрита мала клітка, довкола якої лежало особливо багато зерен. Це, мабуть, була клітка хом'яка, про якого нам говорила вдова. Клітка була повністю здеформована, і хом'яка в ній не було. Вдова, зовсім не звертаючи уваги на цілий цей хаос у салоні, підійшла до телефону і спокійним голосом почала замовляти лімузин, який мав відвести нас до готелю в Парижі. Ми стояли там, як остовпілі, і дивилися на свиню, яка лежала на тапчані. Вона хрипіла в конвульсіях, з її рил сочилася жовтувата рідина і стікала, що було чітко видно цівкою на мурмурову підлогу по білому шкіряному тапчані. Раптом вдова зауважила, що діється. Вона з криком випустила слухавку і кинулась рятувати свиню. Я відступила до стіни. Студент утік з салону, а Ася підбігла з довою до тапчана. Як кубику. Якби я того не бачила, я ніколи б у це не повірила. Але я це бачила так само, як Ася, яка тоді вп'ялася мені нігтями в долоню і весь час тряслася, як галярета. Будова підбігла до тапчана і почала робити свині штучне дихання методом рот -рилу. Вона робила масаж і стискала ділянку її серця, силою відкривала рило і, ропом помпувала, і ротом помпувала її повітря до легенів. Свина далі хрипіла, за який час вона виплюнула червоні від крові решки коричневої шерсті, змішані з безформною масою газетного паперу. Аліція вибігла з салону. Ася повернулася плечима до тапчана, на якому лежала свиня. Гудова переставала устами пампувати повітря через свиняче рило. Я не могла на це дивитися. Заплющила очі. Згодом хрипіння припинилося. Свиня сповзла з тапчана і втекла в салону. Гудова сиділа виснажена на мармуровій підлозі, спершись головою об тапчан. Жовтий від блювоти і червоний від хом'якової крові, рештки якого виплюнула свиня. Ася підійшла до мене. Вона взяла мене за руку, і ми мовчки вийшли назовні. Лимузин уже чекав. Аліція сиділа біля водія. Студент на задньому сидінні. Ми з Асою мовчки сідали в машину. Таксі рушило. Під час усієї дороги ніхто не промовив жодного слова. Коли лімузин зупинився перед готелем, ми мовчки вийшли. Аліція також. Вона навіть не попрощалася зі своїм студентом. Уперше після приїзду до Парижа ночувала з Асею. Коли я вже була сама у своєму номері, відкрила пляшку вина. Сіла біля вікна і, дивлячись на сад перед моїм номером, думала про те, що захоплююсь тією вдовою. За вірність своїм переконанням. Бо якось я не могла повірити, що вона справді могла любити ту в'єтнамську свиню. Особливо після того, як та жерла її хом'яка. Замить нове вино зміцнило випити раніше бурдо. Я віддалилась від Парижа. Повернулася до суті речей. Я думала про тебе. Сумувала за тобою. Якось ти питав, що це значить сумувати за тобою? Це приблизно такий гібрид роздумів, мрій, музики, вдячності за те, що я це відчуваю, радості з того, що ти є, і хвиль тепла в ділянці серця. Я доторкнуся до тебе. Вже завтра. Доторкнуся.